בעזרת השם ידברך ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה נ"ד, במסד אל תורה ס"ו, בליקוטי מרנטיניאנה. אל רחום שמך, אל חנון שמך, בנו נקרא שמך, אדוני עשה למען שמך. עם עווננו אנו בנו, אדוני עשה למען שמך, למען שמך, אדוני, וסלחת לעווננו כי רבו. יעננו אדוני ביום צרה, ישגבנו שם אלוהי יעקב. אל יאשב דך נכלם, עני ואביון יהללו שמיך. לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד על חסדך על עמיתך. למען שמך אדוני תכהני, בצדקתך תוצאי מצרה נפשי. אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור. הביטה וראה למי עוללת כה. ראנה בעניינו ובריבה ריבנו, כי צרות צבבונו בכלל ובפרט, כי אנו רחוקים ממך כמו שאנו רחוקים כאשר יודע כל אחד בנפשו. ובתוך כך יצאו עלינו גזרות קשות ומרות כאלו אשר אי אפשר לסובלן. וזכות ומעשים טובים אין בנו לרצותך בהם. ובעוונותינו הרבים כשל כוחנו אפילו לצרוק ולזרוק אליך כראוי. ובמה נתרצל אדוננו מלכנו? על כן עתה אין לנו שום פתחון פה ולא שום דרך לבוא לפניך, ולא שום משען ומבטח, כי אם בשמך לבד בטחנו. ובאנו לפניך, אדוני אלוהינו ואלוה אבותינו. אשר בעכמך רבים קראת שמך עלינו מימות אבותינו. שתעשה למען שמך הגדול המשותף בשמנו, ולמען שם כל הצדיקים האמיתיים אשר הם שמך. ותחוס ותחמור ותרחם עלינו ותמתיק ותקל ותבטל כל הדינים וכל הגזירות מעלינו ומעל עמך ותסרל. ובפרט הגזירה הקשה שה... והמראה שיצאה בסמוך, רחם עלינו למען שמך ותסירה ותבטלה מעלינו מהרה. כי אין מי יעמוד בעדנו, שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה. כי כבר גילית לנו, כי אין טוב בעיניך לעמיתנו או להענישנו חס ושלום. כי בכל צרתם לא צר, וכתיב גם אנוש לצדיק לא טוב, כי שמך משותף בנו. וכל העונשים חס לשלום נוגעים בך כביכול ובהצדיקי אמת. בפרט גזרה קשה ומרה כזאת, אשר ייקרה על דתך הקדוש, כי לא עלינו תלונתם ושנאתם, כי אם עליך ועל דת תורתך הקדושה והטהורה והתמימה. רחם רחם עלי רחמים, כי שמך נקרא עלינו, אל תניחנו. יהמו מעיך ורחמיך עלינו בעת צרה כזאת. הצילנו מיד אויבינו ונעבודך. רחם עלינו בזכות הצדיקים הקדושים האמיתיים, שסבלו ייסורים קשים הרבה, ועשו תשובה שלמה עבור כל ישראל. אשר ריבוי ייסוריהם ותשובתם הגדולה שעשו עבור כל ישראל, הוא כדאי והגון לכפר ולסלוח עוונות ופשעים של כל ישראל מראש ועד סוף. כי רק אתה לבד יודע גודל הכוח הנורא והנשגב של תשובתם הנפלאה שעשו עבור כל ישראל. ובעוונותינו הרבים, אתה, ובחלישותנו העצום, אין לנו שום שמיכה קיים עליהם ועל כוח תשובתם הגדולה שעשו עבורנו. כי שמם הקדוש נקרא עלינו, ובזכות שמותם הקדושים אשר הם שמך אשר נקרא עלינו, על זה לבד תמכנו את עדותינו עתה לבוא לפניך. שתחוס ותחמול ותרחם על דור עני כזה, דור חלוש כזה. ותמהר ותחיש לעקור ולשבר ולבטל הגזרה קשה שיצאה אלינו, לקח בני ישראל לחיל עם שאר כל הגזרות שיצאו כבר ושרוצים להוציא חס ושלום. חמול על שארית עמך ישראל למען שמך ושם הצדיקים שנקראים עלינו. כי אתה ומלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, צורנו צור ישועתנו. פודנו ומצילנו מעולם הוא שמך, ואין לנו עוד אלוהים זולתך סלע. עשה למען שמך וקדש את שמך, ויהיה עמנו ועוזרנו שנזכה מהרה לשוב אליך באמת ולב שלם. ובפרט בימים הנוראים, הקדושים והמאוימים מאוד מאוד, שהם ימי אלול וראש השנה, ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, שהם ארבעים ימי רצון. שבהם נתרצית למשה רבנו עליו השלום, ונתת לו את הלוחות שניות. עד שביום האחרון נתרצת לו בשלמות, ואמרת לו בשמחה, סלחתי כדבריך. ונקבע ליום מחילה וסליחה לדורות, הוא יום הכיפורים הקדוש והנורא והנשגב, יום אחד בשנה. והכל עשית למען שמך גדול והקדוש נקרא עלינו. רחם עלינו ועוזרנו וראשיינו שנזכה לקבל לימים הקדושים הנוראים הללו בקדושה ובטהרה גדולה. ונזכה לשוב בהם בתשובה שלמה באמת, ולקבל עלינו באמת ובלב שלם לילך בדרכיך ולקיים מצוותיך ולעסוק בתורתך באמת כל ימי חיינו. ולהתפלל בכוונה שלמה. ונשפוך לבנו כמים נוכח פני ה'. פלגי מים תרד עינינו על חטותינו ועוונותינו ופשעינו. ועל ריבוי צרותינו. עד אשר נזכה לרצותך ולפייס אותך שתמחול ותסלח ותכפר לנו את כל חטאותינו ועוונותינו ופשענו, שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך. ותעכר ותשבר ותבטל כל הגזרות שאינן טובות מעלינו. הן אותם שכבר נגזרו, הן אותם שרוצים לגזור חס ושלום. עד שנזכה שיתגדל ויתקדש עמך הגדול על ידינו תמיד. וכשם שענית למשה רבנו ואמרת לו ביום הכיפורים בשמחה סלחתי, כן תתרצה ותתפייס לעמך ישראל ביום הכיפורים, ותענה ותאמר להם סלחתי בשמחה וכדבר הבא. ויגדל שמך עד עולם, עד שנזכה במחרת יום הכיפורים שיהיה ראוי לקרותו שם אדוני באמת לאמיתו. על ידי שיגדל בו שם אדוני לנצח על ידי המחילה והסליחה של יום הכיפורים. ועל ידי ביטול כל הגזרות וכל הצרות מעלינו, שאז די כשמך הגדול בשלמות, כאשר הודעת לנו על ידי חכמיך הקדושים, זכרונם לברכה. ונזכה על ידי זה לקבל ימי חג הסוכות ושמיני עצרת, ושמחת תורה בשמחה וחדווה גדולה, בקדושה ובטהרה, ביראה ואהבה. לקיים כל המצוות הנוראות הנוהגות בימים אלו בשלמות גדול ובשמחה עצומה בשמך הגדול והקדוש. ושמחה ויעל צבא, אחזמרה שמך עליון, יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא. רחם עלינו אבינו מלכנו למען שמך לבד. בטל מעלינו כל גזרות קשות, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. והצילנו מכל מיני עונשים בגוף ונפש וממון, בעולם הזה ובעולם הבא. ותן לנו חיים טובים וארוכים, בני חיה ומזונה. ועושר בכבוד וכל טוב לנצח בזה ובבא. והכל למען שמך, כי בשם קדשך לבד בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. אלוהים בשמך הושייני ובגבורתך תדינני. עוזרנו אלוהי אישנו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. הושיינו ה' אלוהינו וקבצנו מן הגויים להודות לשם קדשך להשתבח בתהילתך. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ויושיעם למען שמו להודיע את גבואתו. ונאמר, ואתה אלוהים אדוני עשיתי למען שמיך, כי טוב חסדך הצילני. ונאמר, כל גויים סבבוני בשם אדוני כעמילם. סבוני גם סבבוני בשם אדוני כעמילם. סבוני כדבורים דואחו כאש קוצים בשם אדוני כעמילם. ונאמר, ולא נסוג ממך. תחיינו ובשמחה נקרא. ונאמר עזרנו בשם ה' עושה שמים וארץ. ונאמר וידעו כי אתה שמך ה' לבדך עליון על כל הארץ. ונאמר יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך אביך תראו צדיקים כי תגמול עלי. ברוך ה' אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו כל הארץ אמן ואמן.